Він звів брови і дивився на мене вже з-під лоба. «В моїх дослідженнях немає нічого злочинного. Вони не шкодять ані вам, ані іншим учасникам, а для науки мають неймовірне значення. Ви навіть не можете осягнути яке. До чого тут наука? Ми втратили пам'ять!» – крикнув я. «Заспокойтесь, наука тут має неабияке значення». Я перший, хто працює з групою людей, що мають нульовий набір автобіографічної пам'яті. Ви розумієте, які це дає можливості? Сумніваюся. Не полянуюся і поясню. Я можу експериментально перевірити всі теорії, що стверджують, які риси людини вроджені, а які набуті. Ба більше, ми стоїмо на порозі вирішення одного з найбільш суперечливих питань усіх часів, «Буття формує свідомість, чи свідомість формує буття?» «Чхати я хотів на ваші дослідження. Я не братиму участі в жодних експериментах». а «Ви вже берете в них участь, Єлисею». «Зокрема, ваша група підтвердила висновки експерименту Мілграма». Лікар зухвало усміхнувся, коли побачив зацікавленість у моїх очах. Експеримент доводив, що переважна більшість людей – має тенденцію підкорятися рішенням авторитетів, навіть якщо це суперечить їхнім переконанням. Я почав відчувати сильний головний біль. Чи то від удару під час падіння на дворі, чи від важкого осмислення слів лікаря. Ви, певно, вже здогадалися, що пігулки не впливали на вашу керованість. Це звичайні, сильні, заспокійливі. Вас змушував підкорятись моїм наказам лише авторитет. Однак я зміг йому протистояти. Лікар усміхнувся і, здалося, навіть із повагою подивився мені в очі. Так, змогли. Як ви це зробили, нам ще доведеться з'ясувати. Мене охопив страх від того, як саме лікар планує це визначити. Я відчував, що приречений, і усвідомлював, що лише поява слідчого могла б мене врятувати. Та сподіватись було марно. Щойно я про це подумав, як двері кабінету лікаря відчинились і зайшов слідчий. Я не міг повірити своєму щастю. Якби не гамівна сорочка, то, певно, кинувся б на шию цьому простокуватому хлопчині із шрамом на щоці. То виявилось, що ви були праві лікарю. А я підозрював ровима, несподівано промовив слідчий і критично глянув на мене. Лікар вдоволено усміхнувся і закивав головою. «Про що йдеться?» – ледве зміг промовити я через подив. «Пане слідчі, ви повинні знати, що нас годували таблетками, що лише погіршували наш стан. Лікар не намагається нам допомогти. Це все спричиняють досліди». «Годі!» – суворо промовив слідчий. І погляд його враз став неприязним. «Припиніть цю комедію, Єлисею, чи як вас там справді звуть?» «Ви викрили себе». Думаю, час зізнатися. З відкритим ротом я дивився на свідчого, намагаючись второпати, що відбувається і про що йдеться. У чому я маю зізнаватись? Не робіть таке здивоване обличчя. У нас є проти вас докази. Сьогодні ви не вперше помилилися. Я справді не розумію. Спробую вам допомогти. Аналіз слідів навколо місця, де вас знайшли... Свідчить про те, що людей привезли на мікроавтобусі і поїхали. Лише одна людина роздягла всіх, зібрала одяг і віднесла на згарище. А відбитки босих ніг на землі доводять, що ця сама людина повернулася назад на Галявину і, що найцікавіше, більше звідти нікуди не йшла. Знову почав діймати головний біль. Серце гупало, як скажене. Ви хочете сказати, тихо промовив я, що злочинець, який усе це вчинив, серед нас? Я вам більше кажу. Я стверджую, що він зараз переді мною. Ні, ні, ні, закричав я. Власне, безсилля страшенно гнітила. Я не знав, як довести, що вони помиляються. Перевірте сліди ніг, вони не можуть бути моїми. Дуже хитро. Ви знаєте, як старанно йшли, щоб сліди залишились лише фрагментарно. Ми досі навіть не знали, чоловік це чи жінка. Але дякувати Богу, ви себе видали. Разом із паном лікарем ми шукали людину, яка лише вдає втрату пам'яті, яка все усвідомлює та хитро планує кожен крок. Тепер настав час відповісти, навіщо ви це зробили.